Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i avui posarem la mirada en una activitat doncs, que té, fora, té lloc fora de la nostra vila però que igualment doncs, ens queda molt a prop, és en aquest cas a Palamós, i estem parlant d'una activitat solidària que tindrà lloc el dia 8 de desembre. Encara queden uns quants dies, però us avisem en temps perquè us guardeu aquesta data. Parlarem d'aquesta gala solidària que Tindrà lloc aquest dia 8, com dèiem, a la nau dels 50 metres de Palamós i ho farem amb la Cristina, a la qual doncs, podem saludar a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Cristina. Hola, bon dia. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Avui, com eh, poden escoltar els nostres oients, doncs, eh, marxem una miqueta de, de Palafrugell, però amb una activitat que es queda molt a prop i que té aquest caire eh, solidari. Explica'ns una miqueta al voltant d'aquesta gala solidària, que veig que és ja la tercera edició, oi? Sí, exactament. És la nostra tercera edició. Les dues anteriors, nosaltres vam superar les 800 persones. Esperem aquest any pues, que la, la xifra s'incrementa. Eh, ens hem proposat com a repte arribar fins a les 1000 entrades venudes. I, bueno, t'ho diré una mica, la idea va sorgir fa 3 anys enrere, uh -huh. quan la meva neboda, que ara en aquest moment té 9 anys, li van dir que bueno, que ja estava estable de, de la leucèmia, ja feia 5 anys que lluitava contra la leucèmia, i ens van dir pues, que estava controlada, no podem dir que està curada, perquè fins als 10 anys no es pot dir que està curada. Uh -huh. Llavors jo li vaig preguntar, dic, què te faria il·lusió? I diu, a mi m'agradaria, Teta, que me fessis un desfile Anem i que recauudesis fondos per la casa del Xucclis, que és la casa on 'apollen nens i adolescents que pateixen càncer mentre els duren els seus tractaments als diferents hospitals de de renom de Barcelona, com poden ser Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron i en aquí va començar tot la la nostra primera gala, la nostra segona i aquest any anem pues doncs per la nostra tercera gala. Doncs aquesta tercera gala que doncs, està posada amb aquesta amb aquest repte eh, d'arribar a les 1000 entrades venudes és donc un dia a més a més que agafa en aquest en aquest pont no sé si per això doncs Poder també... tenir una miqueta de por, que poder la gent marxi de, de Palamós. No sé si ho teniu contemplat, això també, Cristina. Sí, sí, a veure, tenim una miqueta de por, això és cert, però bé, la, de moment la gent està responent molt bé, lo que és aquí a la població de Palamós. Les activitats que estem concentrat, que sempre són voluntàries, que són aquest any escoles de dansa, tenim música, tenim màgia... Hi ha altres sorpreses més que bueno, que no podem donar durant uh -huh. la tarda i al matí, doncs ja ens encarreguem de que tenim una concentració motera, que ens venen diferents agrupacions de motos, com poden ser Moto Girona, Escapa de Girona, Moto Joé, tots ells són de, del gironers, i ja ens estan dient que venen a esmorzar, que faran un esmorzar solidari amb nosaltres, i són ja unes 500 motos les que tindrem durant el matí ja a la nau dels 50 metres a part de dues hores de tumba activitats pels nens que les escoles estan responent molt bé estan donant molt suport des de, des d'equip a Palamós doncs eh, la veritat és que hi ha moltes activitats de tot tipus, eh, com podeu veure les portes les obrireu a, a dos quarts d'onze no Cristina? exactament, a dos quarts d'onze del matí obre, fem l'obertura de porta, tancarem sobre les dues al migdia més que per fer un kick-cut nosaltres i tornem a començar amb la nostra gala a les 4 de la tarda fins que acabem, acabem amb una disco mòbil que començarà sobre les 9 de la nit fins a, a les 12.00. Déu-n'hi-do, déu nhi déu eh, tot el dia 12 hores, més de 12 hores d'activitats, doncs, no ens topa aquí pràcticament amb un petit res break al, al migdia doncs, per donar-vos també un, un respir a vosaltres des de l'organització ara ens deies doncs, que vau fer aquestes dues primeres edicions i d'on va néixer no?, aquesta iniciativa doncs, al voltant d'aquesta malaltia que se li va detectar a la teva neboda que de moment ara està estable i al final doncs, aquest caire solitari per doncs, aquests diners que aniran íntegrament destinats per als nens amb càncer. Uh, Cristina, d'activitats d'aquest tipus, uh, per aquestes dates en sol haver-hi forces i no sé si en els altres anys també han estat, les heu fet també per aquests dates de Nadal, bueno, de, de principis de desembre, sí. diguem Sí, nosaltres sempre ho hem fet mateix, més o menys el mateix cap de setmana, o sí sigui que aquest any ens agafen un pont i els altres dos anys no. Però, bueno, la nostra, el nostre pensament era el cap de setmana següent, el cap de setmana que també tenim després del Paon, però la Casa del Xuclis fa la seva gran festa ciutadella. Llavors nosaltres no podíem coincidir a i vam dir, bueno, doncs pues ens arrisquem, més pont, esperem que la gent sigui solidària, que es aboqui amb nosaltres. De fet, també te diré una cosa, tenim tot de paradetes que ens ajuden, que som d'on colliga Girona, uh -huh. som nínfes... Bé, bueno, i entre d'altres que totes, quasi totes les parades són d'entitats solidàries doncs eh, això també està, està molt bé aquesta participació, aquesta implicació no? també destacaves Cristina d'entitats doncs, de, doncs, també del, del municipi i també doncs, de, de, la, de les comarques de, de Girona i també la implicació de les escoles al final eh, doncs eh, està bé no conscienciar des dels més petits no? que, hi aquests, que, que, que hi ha nens i nenes que també pateixen a, a aquesta malaltia o algun tipus de malaltia associada al càncer fins a els doncs, més grans eh? exactament per això nosaltres, pues, bueno, de fet, amb la meva nevo del tan una que no tenia els dos anys, vam dir, bueno, doncs pues mira, dediquem-se més a, a lo que són nens i adolescents que també ho necessiten. Clara parlem molt, per exemple, de, colliga, però es tracta més als adults i uh -huh. totes les activitats que es fan són per adults. I penses, oi, si els nens també, els nens i els adolescents, que són moltíssims, desgraciadament, que en aquest moment estan patint càncer. Doncs eh, amb aquesta activitat nosaltres eh, hem volgut també aportar el nostre granet de sorra per a, doncs, eh, des de aquesta proposta que ens porten per tercera edició doncs, eh, des de, de Palamós, si voleu més informació, doncs nosaltres també penjarem el cartell amb les diverses activitats que tenen programades per aquest 8 de desembre i d'altra banda, doncs, si voleu saber més al voltant de l'Associació de Famílies i amics de nens oncològics de Catalunya, doncs podeu visitar també al web afanoc.org i aquí doncs, trobareu també eh, doncs, les activitats que fan, quin suport, quin eh, voluntariat, tot el tema doncs, pel qual podeu també ajudar aquesta associació doncs, que posa la mirada amb els nens i també amb les famílies doncs, que, que, que tenen doncs, infants eh, amb algun tipus de, de càncer. Cristina, no sé si vols afegir alguna cosa més abans d'acomiadar-nos. Que esperem a tothom, que tothom és benvingut, que si algú vol col·laborar amb nosaltres que no dubti en posar-se en contacte, que sempre estem a Palamó, som tres les ambaixadores en aquest moment de Fanoc, de la casa dels Xuclis, aquí i que estem encantades de poder ajudar a nosaltres si algú més fa alguna altra activitat relacionada també amb, amb el càncer infantil. Uh -huh. Perfecte. Uh, crec que no ho hem dit, eh, per, per acabar, o si ho hem dit no, no, no, no me'n recordo. Uh, les entrades són a 5 euros, es poden adquirir prèviament en algun lloc? O... Sí. Nosaltres les entrades les posem malament aquest proper dia 22. Els llocs on estaran disponibles serà a la botiga Verde Limon que està a la plaça dels arbres número 1 d'aquí de Palamot, uh -huh. en el mercat municipal a Peixos Torrent, també estan disponibles durant el matí cada dia, la Gijonenca, que està a l'avinguda President Macià, i després tenim un punt de venda cada dissabte en el carrer Major de, de Palamós fins que arribi el dia de, de la gala Molt bé, doncs eh, si voleu també col·laborar, si no sabeu si sereu per aquí aquests dies i, de, i no obstant això doncs voleu col·laborar també amb aquesta, amb aquesta causa, doncs adcriu la vostra entrada i així doncs també aportareu aquest eh, granet de sorra en aquest cas amb aquests 5 euros que, que, que costa el preu de l'entrada i després si aneu a, a les activitats doncs encara millor però si no podeu o però voleu col·laborar doncs ja ho sabeu també podeu comprar aquests tiquets Cristina, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que, que doncs, a Palamós, la nau dels 50 metres, s'ompli de, de persones solidàries aquest 8 de, de desembre. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.